Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig Kristina Mattsson och det här är ju en fortsättning på ett radioprogram som heter Folkminnen som vi sände varje vecka i Sveriges Radio under väldigt många år och nu gör vi ett nytt avsnitt i Poddradio istället Det som var så speciellt med Folkminnen det var ju att det byggde på lyssnarfrågor och det är ju vår förhoppning att också vår podd ska få väldigt många frågor från er som lyssnar på oss och en som har använt sig av vår adress, lyssna snabela Det är Mattias Nyberg som skärmar oss genom att också skriva att han är en trådbunden folkminneslyssnare i alla år. Sånt gillar vi. Nu skriver han om ordspråk, och det är väl en förmodare apropå att vi pratade om ordspråk i en podd här för en tid sedan. Och, det han skriver här det är nämligen det att han tänker sig det att det finns en del som inte säger hela ordspråket. Utan man utgår från att man vet vad det är som ska komma sen. Och man lämnar alltså ut sluttampen som om man kände till det. Och så ger han exemplet där. Till exempel när man säger så här, och kom ihåg, först till kvarn. Och att det nu har stelnat där. Man säger bara först till kvarn men man säger inte resten. Ja, Mattias Nyberg han tar upp en typisk tendens i hur vi använder ordspråken i vår tid. För ofta räcker det ju med första hälften för att man ska förstå vilket ordspråk som åsyftas. Jag har många gånger hört folk säga man ska inte ropa hej. Och då menar de ju man ska inte ta ut segern i förskott. Man ska vänta med att fira tills allt är klart. Och den här fortsättningen, förrän man är över bäcken- den lämnas underförstådd. Uh, Mattias Nyberg tror att många yngre inte känner till hela ordspråket den som kommer först till kvarn får först mala. Och det kan stämma. Åtminstone är nog bakgrunden i äldre folkliv okänd för dem. Detta att bönderna ungefär samtidigt kom till den gemensamma väderkvarnen eller vattenkvarnen med sina sädersäckar. Och att de då fick vänta på sin tur. Den som kommer först till kvarn får först mala. Just det här ordspråket det har Sven B. Ek skrivit en liten utredning om. Hans doktorsavhandling det var en grundlig utredning av väderkvarnarnas och vattenmöllornas historia. Den kom ut 1962. Men två år senare då kom det en studie som hette... Den som kommer först till Kvarns, ett ordspråk och dess bakgrund. Ja, förr i tiden sa man faktiskt till Kvarns med ett genitiv S i slutet. Och det berodde ju på att eh, propositionen till den styrde genitiv. Det är ju därför vi säger till freds att vara till lags med ett S efteråt båda. Och... Fortsättningen på ordspråket var i äldre tid för först malet. För det var ju inte böndernas som valde sedan, det var mjölnaren. Och Sven B. Ek, han har hittat ordspråket som just en rättsregel i en medeltida tysk stadga. Saxenspiegel. Och i Sverige finns det tidigast belagt i en ordspråkssamling av Kristoffer Grubb som heter Penu proverbiale och kom ut Första gången 1665. Men där är formen lite kortare. Den först kommer, han först mal. Mm, för det var ju precis som du sa Bengt att förr i tiden så skördade bönderna i en viss del av landet sin säd ungefär samtidigt. Och det innebär att de kom till kvarnen med sina sädessäckar ungefär samtidigt, ofta flera samma dag. Och det betyder ju också att de fick vänta, att de fick sitta där i kvarnkammaren- som på så sätt blev en jättebra miljö att sitta och skvallra och fördriva tiden med historieberättande och sådär Och eh, det påminner oss ju om en kvarnmiljö som finns hos Karl Jonas Love Almqvist i folklivsberättelsen Skällnora Kvarn. Där utspelas ju handlingen till största delen i en uppländsk vattenkvarn. Ett dystert stort hus där berättaren blir indragen i en mordhistoria. Ja... Mattias Nyberg nämner i sitt mejl också uttrycket få vatten på sin kvarn och innebörden där det är ju liksom att få medhåll, få stöd för sin uppfattning. Och det finns ett tredje talesätt eh, som precis som först till kvarn finns i Kristoffer Grubbs samling från 1600-talet eh, Otät kvarn är mjölnarens födkrok. Det där är ett ordspråk som inte har överlevt in i vår tid. Och det syftar på att bönderna för dem. Misstänkt ofta att mjölnaren tullade deras mjölsäckar. Och den misstanken ligger också bakom en spridd härmramsa. Eh, när en väderkvarn började gå och, och liksom, man hörde liksom det här ljudet av kvarnvingarna, då tyckte man att den sa. Här är en tjuv, här är en tjuv. Och sen när farten ökade, vem är den? Vem är den? Och så ännu fortare, mjörnan, mjörnan. Mm. Nu ska vi byta ämne. Nu ska vi nämligen ta upp ett brev från Axel W. Kronblad i Södertälje. Han frågar om världskvinnan Blenda. Och så skriver han så här. Jag växte upp i den småländska byn Värnlanda och så skriver han inom parentes ett namn som sentidna generationer tyvärr har ändrat till Väderlanda. Där berättade man sägnen om världens kvinnan Blenda. Och jag undrar nu, är det någon substans i denna sägen eller är den ett av många knep som har använts för att stärka nationalkänslan? Enligt sägnen så skulle denna kraftfulla kvinna ha samlat världens kvinnorna för att bekämpa de danska inkräktarna när den manliga befolkningen gått bet på uppgiften. Jag minns att ett kapitel i Heidensdams svenskarna och deras hövdingar avslutades med att Blenda begravdes efter sin död på Lundabacken i Värnlanda by. Bynamnet har enligt traditionen sitt ursprung i att Blenda värnade sin hemby. Jag har, skriver Axel V. Kronblad, vid flera tillfällen besökt den vackra ekbevuxna kulle där hon skulle vara begravd, men har inte kunnat finna några spår efter graven. Nej, det är kanske inte så konstigt för att det här är ju som sagt en folksägen, en mycket nationalromantisk folksägen som gjorde att Blenda blev ett modernamn mot slutet av 1800-talet. Det var särskilt populärt bland smålänningar, naturligtvis. Och den som har besökt Smålands museum i Växjö minns kanske en dramatisk historiemålning som utställs utställd där av August Malmström. Den föreställer Blenda när hon manar världens kvinnorna till strid. Och enligt sängnen bjöd hon in en dansk krigshär till ett gästabud där det vankade starka drycker. Och när alla soldaterna hade druckit sig berusade, då dödades de av Blenda och de andra kvinnorna Och som belöning för sin krigiska bragd fick kvinnorna i världen lika arvsrätt med männen av kungen. I övriga Sverige var ju brorslotten dubbelt så stor som systerlotten vid arvsskifte. Och Axel W. Kronblad undrar om det finns någon historisk substans i den här sängen. Och mitt svar, det måste ju bli nej. Den har diktats av regementskvartermästaren på Huseby, den småländske lokalpatrioten Petter Rudebeck Och står att läsa i hans verk Småländske antikviteter från 1691. Och där tar Rudebäck upp en rad ortnamn för att förankra sängnen geografiskt. Vid Kvinneberga och Skäggalösa, skriver han, har kvinnorna, den skägglösa herren, haft sina lägerplatser. Vid Ströby hade de döda finarna legat strödda och så vidare. Och även Lända, skriver Ruderbäck, har gett upphov till ett ortnamn och det är Blädinge. Men nu undrar man ju faktiskt den här Petter Ruderbäck Satt han och hittade på alltihopa? Han måste... Nej, nej. Hans bländasägen bygger på en äldre sägen om hur det gick till när kvinnorna i världen fick lika arvsrätt med männen. En historia från 1602 författad av Johannes Basius har en passus som i översättning från latinet lyder så här. Värnd omfattar fem härader närmast Växjö som av inbyggarna kallas Värns land på grund av såväl kvinnornas som männens raskhet och tapperhet i försvaret parentes, vad goterna kallar Värn, slut på parentesen. Ty en gång då männen blivit dödade av fienden grep kvinnorna till vapen och drev ut fienden ur landet av vilken orsak männen gav sina hustror jämställdhet i alla rättigheter och detta iaktas här än idag i fråga om arvskifte, så skrev alltså kyrkohistorikern Johannes Basius 1642, 50 år innan Peter Udebeck skrev sin version. Och Peter Udebäck han hade ett konkret syfte med sin sägen om blända För en stor lagkommission arbetade på ett lagförslag som skulle ha hotat sedvanerätten i världen. Och Peter Udebäck han tillställde Kunglig Maj:t sin version genom förmedling av Erik Dalberg. Och det hade till resultat att den världenska arvsrätten fick fortsätta att existera. Kvinnor och män ärvde lika mycket. Mm. Där kan man ju också se hur en sån här historia liksom fortsätter att berätta i muntlig tradition. och förstärker id idén med det hela. Mm. Eh, du sa här att eh, Peter Ruderbäck satte namnet på blända i förbindelse med ortnamnet Blädinge. Men det var som han... Blända som gett upphov till bläddingen Och då kan man ju ställa nästa fråga. Varifrån fick han då namnet Blända? Ja, det fick han troligen från ett historieverk som hans egen farbror Olof Rudbeck hade författat, nämligen Atlantikan. För där kan man läsa om en amazondrottning som hette Bleda. Och innehållet i sängnen kan i sin tur vara påverkat av en apokryfisk bibelberättelse, den om Judith och Holofernes. Huvudpersonen Judith är en vacker och from enka som räddar sin stad från ett assyriskt angrepp genom att bjuda den assyriska fältherren Holofernes på en måltid, dricka honom berusad och sen hugga huvudet av honom. Mm. Men apropå Amazoner så har det ju kommit ut en bok som ger en delvis ny bild av antikens Amazoner som du har tittat på Bengt. Ja, det är en eh, amerikansk kollega till oss. Hon är folklorist men också antikforskare, Adrienne Mayer. Hon har skrivit en bok som heter The Amazons, 500 sidor, en riktig tegelsten. Och eh, den är faktiskt väldigt intressant för hon visar att... Eh, den här uppfattningen att de skulle vara- någon slags mytiska väsen, ungefär som kentaurer- eh, är inte alls sann. Eh, verkligheten bakom det, det var alltså- att de gamla grekerna de mötte i strid- ryttarfolk från Centralasien- som kallades skyter av grekerna. Och eh, i dessa arméer så fanns det- nästan lika många kvinnor som män- och eh, männen försvann sen så småningom ur bilden- och för grekerna så blev amazoner ett slags kvinnokrigare. Och André N. Meyer berättar att- eh, arkeologer i Centralasien de har alltså- undersökt krigargravar där alltså- en död häst och vapen ligger bredvid skelettet- och funnit att ungefär en tredjedel- var kvinnoskelett. Intressant, verkligen. Ja, det är verkligen intressant. Ja. Starka kvinnor, amazoner och ja. blända, ja- har ni uppslag till ämnen som ni tycker vi ska ta upp i vår podd, då är ni varmt välkomna att höra av er till oss skicka gärna en e-post eftersom vi inte har någon vanlig brevlåda och då är e-postadressen lyssna snabela och Folkminnespodden är producerad med ekonomiskt bidrag från Stockholms Arbetarinstitutsförening. Och det är en förening som många inte vet vad de sysslar med så det berättar jag gärna. Det är en förening som grundades 1883 och som ger stöd till forskare och organisationer som på olika sätt främjar folkbildning och som bygger broar mellan vetenskap och samhälle. Och det tycker man att vi med vår podd gör och det tackar vi för.